Духът на мъдростта жълтите лъчи, дух на мъдрост и разум. Начало на мъдростта е страх Господен. Разумност Господ дава мъдрост, и всичко, каквото би пожелал ти не се сравнява с нея. Когато е прегърнеш, ще положи на главата ти венец на благодат. Ще ти даде корона на слава. Страхът, Господен, придава дни. Знание. Езикът на мъдрите украсява знанието. Колко е по-добро богатството на мъдростта, отколкото на златото. Злато и кристал кристал не могат да се сравнят с нея. И ще ти дам съкровища, пазени в тъмни места. Такова ще е за душата ти знанието на мъдростта. Мъдростта е защита. Снисхождение. Не съдете, за да не бъдете съдени. Не съдете по лице, но справеден праведен съд съдете. Обличах се в правда и тя ми беше одежда. Моят съд ми беше като мантия и корона. И духът Господен ще почива върху него. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание, и страх Господен. Съжаление. Милостивият човек благотвори на душата си. Съдете съд истинен и правете милост и щедрости. Размишление. Разсъдливостта ще те пази. устройва работите си с правосъдие. Пази здравомислие и разсъдливост. За да се приеме учение в разум, в правда, съд и правота. За да се даде остроумие на простите и на младите, знание и разсъдливост. Осяване. Аз дойдох, виделина на света. Проводи Виделината си, защото ти ще направиш светилника ми да свети. Ето светилник цял от злато. Когато светилникът му светеше над главата ми и светелината му ходех в тъмнината. Така да просветне вашата виделина пред човеците. Господ Бог мой, ще просвети тъмнината ми. Опътване. Сега излязох, за да те науча да разбираш. Върху тебе ще бъде окото ми. И заведе ги през прав път. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората. Виделината на праведните е весела. Освежаване. Винаги се радвайте. Сложил си в сърцето ми радост. Радост и веселие ще придобият. Веселете се, небеса, и радвай се, земя. Душата ми. Ще се весели в Господа, да застанем пред Него с славословие, за да бъде радоста ви пълна, и вечно веселие ще бъде над главата им. Блажен е народът, който познава възклицанието на тръбите, ще ходи Господи в веделината на лицето ти. Възклицават още и пеят. Ние сме раби на Бога, на небето. Възлюбени, сега сме Божи и чеда. Пейте на Бога, песно пейте на името Му. Блажен е онзи човек, който е напълнил колчана си с тях. Благославяй, душо моя Господа. Всяка плът да благославя светото Негово име. Славословие, благославяй душо моя Господа, и не забравяй всичките му благодеяния, всяко дихание,